în țara piticilor De Jonathan Swift Dramatizare radiofonică de Virginia Velcescu În rolul lui Gulliver, actorul Dan Condurache Realizator, Vasile Manta Eu și nevătamat am ajuns pe pământ să salvat. Dar oare de ce țărmă naufragiat? Ia hopa sus. Asta-i până m-am și totuși nu sunt bolnav. Nu mă doare nimic, e să vedem. Nu mă pot mișca, ce mai fi și asta. Poate că nu m-am trezit. Mai dorm încă, dar de unde? mintea mi-e limpede. Văd totul clar. Și soarele, și țărmul, stai regulă, oare se ce? Ce se aude? Eu Așteptați, după mine, acum pe piciorul stâng, așa, așa, așa, înainte, înainte, înainte, și înainte. Dacă face o mișcare. Nu văd nu văd bine, dumneavoastră, văd că vă mișcați. Nu, nu că nu văd că bine, dumneavoastră, văd că nu văd că văd nu nu nu Stai, Oliver, să nu-i sperii. Așa, poate reușe să-i văd mai bine. Dar sunt niște omuleț micuți, mai mici decât o palmă de-a mea. E un ochi un om ca noi! E prea mare, nu prea mare că... E de-a dreptul râs. Noi! cum sunt? Ha. Asta e bună, a fost de ajuns o răsuflare și am împrăștiat pe toți. Curios, după părerea lor, sunt mare și urât. acum ce facem, face? mai o <gătă -i> <dar mai gătă -i> Nu! <gătă -i> cum să să mă imobilizeze? Trebuie să-mi eliberez măcar o mână. şi mâna stângă e eliberă. Și acum capul. Tăvări, <gătă> ce mi-au făcut? ce cu părul meu? Oh, iau, uite, au muncit lucrurile, m-au legat făderești și au bătut fiecare legătură într-un țăruș. Bună treabă, numai că nu se pot măsura ei cu mine. Ei suntem gata, da? Adunați-vă și la trei atacăm! Haide, haide, haide. așa, unul! Unu, Hei trei, trei! Ce vadem? O să-mi scoateți ochii cu săzițile voastre. Ce v-a apucat? Să-ți cuminiți? Să stăm de vorbă, să-mi înțelegem. Eu uite, nu, mă, nu mă mișc. Poftim, poftim. am ați ciruit ca de la cămașă și alta n-am. Urgo, vrea să-ți vorbească! Urgo? Voi fi, cel pe care-l însuțesc doi pași? Ah! Mm -hmm, și mai e unul care îi ține trena, să fie cât, cât degetul, nu, mijlociu." E, domnule Hurgo, apropiați-vă. Vă rog, apropiați-vă. Așa, așa, așa. E, veniți aici, pe pieptul meu, <laughs> să vă văd mai bine. Curaj, curaj. Nu vă fac niciun rău." Omule mare, nu știm cum ai ajuns la noi, dar dacă tu ai venit, ar fi bine să te porți cu bunătate. Altfel, noi suntem mulți și ți venim de. Ha! Uh, omule mic. Vreau să spun uh, mic de stat, pentru că după straie înțeleg că ești mare. Ti nu-mi plac amenințările. Dacă vrei să ne înțelegem, ia-o cu binișorul. da mm, dacă n-ai venit cu gânduri rele, te primim ca pe un oaspede. Da, văd. Sunt legați fedeleși? E, nu puteam ști dacă n-ai venit să ne distrugi. gând. Pur și simplu aici m-au aruncat valurile. Vaporul meu s-a scufundat. Numai din întâmplare sunt aici. Spuneați că vreți să-mi dovediți bunăvoința. Atunci, mai întâi ar trebui să mă hrăniți ca pe un oaspete. Nu am mâncat de câteva zile. Da, împăratul nostru poruncit să fi hrănit cum se cuvine, de îndată ce declar că n-ai venit cu dușmănie și că ești prietenul nostru. Bine, declar solemn. N-am venit cu dușmănie, sunt prietenul vostru. Aduceți carnea, pâinea și vin. O sută de oameni prin stânga, o sută prin dreapta, începeți să urcați. un, doi, un, doi, un, do do nu, mulțumesc că N-am nevoie de ajutor, mă descurc și singur. Nu, nu, nu, nu se poate, hrăniți hai, un soi, dați-i să mănânce direct în gură, asta așa, ca să nu cumva să-mi din greșeală vreun om de-al nostru, un soi, un doi. Mai încerc ei, mai încescă-mi să mănec, așa, oficuți de oaie, bună bunicica... Ah, o pulpă de porc, da, mare cât o aripă de vrabie. Mm. ai vreau? Mai să Nu am stătura. Și acum mi e sete. dați mi Ha ha ha mare. Cât o de ceai? Ce ne facem? Mai vreau! Ce ne facem? Unul a avut două butoai din cele mai mari. Nu mai avem! Omul mare, uite ce! Ai infulecat pe nerăsuflate cât mănâncă într-o zi 1728 de oameni. Nu mai avem nimic! Cum? Nu. Gustare asta! Bine, bine, vă mulțumesc! Bun, cu plăcere! Și acum, la drum! Solul înălțimi sale, împăratul, a sosit să te ducă în capitală! Cum? Așa legat? Nu, legat! Nu! Te vom elibera! Dar trebuie să ai răbdare! Vom munci câteva oare bune ca să desfacem ce am făcut azi noapte! Văd, am închipui că sunteți învățați și, oh, inteligenți, judecând după oh, știința cu care ați reușit să mă legați pe pământ. Suntem, suntem, numai că, uite, te-am rugat să stai liniștit. Ca să putem dormi, Bă, ca a... să putem lucra. Da, liniști, da, uh -huh. sigură, poate n-ar fi rău să trag un pui de somn. Uh -huh. Uh -huh. Ești invitatul meu, domnule... Gulivar, uh -huh. domnule Hurgo. Gulliver samno <laughs> shar domno le Gulliver <laughs> <coughs> Legat, fedelești. Nu Poți să-mi niciun întreget. Hei, hei, ce faceți cu mine? Unde sunteți? <laughs> Aici! Hei, Ai hurgo! Hey. vino mai aproape, nu mai înțeleg nimic. Deci aici că sunt oastete La. ce se întâmplă, La cum am ajuns aici? Păi de pe plajă te-am urcat într-o într -o cărusă trasă de 1500 de cai A, și pe urmă Cum m-ați urcat? Cum de reușit? Simplu, mai întâi te-am dezlegat. Pe urmă am fixat un fel de scripeți în pământ și cu ajutorul unor odgoane te-am întors pe dreapta. Asta pentru că adormisești pe partea stângă. Cum? Ce spui? Da, da, da. 900 de oameni au tras odboanele și te-au răsturnat pe căruță. Pe urmă, te-am legat din nou și te-am adus aici. Aici, în acest templu. A, în templu? Da, în templu. A, treaba a durat trei zile și trei nopți. Dar dacă n-am fi avut... Aștept? Asta înseamnă că... Eu am dormit continuu trei zile și trei mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> nu. Nu cred, nu se poate, te-nșeli, te, mm -hmm. te Ba da, ba da, nu mă-nșeli deloc. Împăratul a poruncit ca în butoaiele cu vin să se pună un praf de dormit. Să mă atât atâta muncă. Și la ce bun nu era mai simplu să vin până aici pe propriile mele picioare? Nu! Nu, pentru că înălțimea sa, împăratul, a dorit să fie adus aici ca prizonier. Prizonier? Da? Dar nu ți-am spus că am venit cu gânduri bune, că vă sunt prietă? Ba da, ba da, dar împăratul nostru nu te crede. Nu. Mm -hmm. Și ce ar trebui să fac ca să-i câștig încrederea? Mm, ce să faci? Să vă... Nimic! Nimic! Acum așteptăm semnalul de la înălțimea sa ca să te dezlegăm. Ambaratul nostru e în piață cu toată suita. Te admiră de mai bine de o oră. Cum? Mă admiră? Mm -hmm. Dar eu un, un, nu văd nimic. De fapt, prin... <laughs> restrugele asta ce poți să vezi? Zece mii de oameni stau pe străzi și așteaptă să te trezești. O, zice. Nici pe ei nu-i văd. Așa, uite, înălțimea sa îmi face semn să te dezlegăm. Ia, ce mai așteți? De când îmi doresc să mă ridic pe picioarele mele. Atenție! Atenție la mine! Creați-vă, banele! Unu, doi, tre! Așa, asa, iar tu, Gulliver, ai liniștit până termina, dar așteaptă să se retragă toți. Să știi, dacă vei călca un singur locuitor al acestei insule, vei fi asprupedeți. Stau, stau, dar gândiți-vă, Am ca am morsit. Bine, bine. Dar piciorul piciorul strâng e legat în lanțuri. Asta ah. e libertatea de care vorbeai. Ești liber să te miști doar în piața din jurul templului. Ah. Mulțumește-te poate. Ajungi direct în piață ieșind pe ușa asta. Ah, nu, pe asta. Apleacă-te bine să nu dărâm zidurile. Ah. Hai! să mi noi, e un munte! Bunia. Bunia. <truise> -te> -te -te? Da? Stai bine pe umărul meu? Vorbea... da! Ia spunem mi nu cum? Ba. cel care vine spre noi e împărat. Unde? Ah, da, ah. bata, bata el e! Frumos bărbat, mai înalt decât toți scurteinii. Ce ținută falnică, majestuasă, ce zici hurugul, să-i da o mână? Stai apropiați-vă, majestate, acum puteți să-i vorbiți, vă aude. Fii omule mare. Mulțumesc de ospitalitate, majestate. Da. Sper că te simți bine în împărăția noastră. Uh. Dacă n-ar fi lanțurile de la piciorul stâng, da, majestate, m-aș simți bine. Acum, sigur, te, -te, -te mergi să mă înțelegi. Statura dumitală este foarte periculoasă pentru noi toți. În curând vei fi invitat la palat. Mulțumesc, înălțimea, Mulțumesc, dar... O! Ce se Iar să săgeți! Ați văzut? Una! Era gata să-mi ochiul stâng. Pinse, ne chipzuite, omule, mare! colonele Să te scopeti imediat și natas! Să fie adus aici! Să e! L-am să-ți duci o dată! Iată, mi natas! Ia-mi natas, ia-mi natas! Ia-mi natas! Ia-mi natas! ia ia mai Țin, țin, țin, omule mare, omule mare, pedeșește-i contrept, Bine, majestate, mai întâi îi bag la pușcărie, aici, în buzunarul drept, așa, pe urmă iau pe rând câte unul, unde mi-e bricea, bun, a l-am găsit, Dumneata, ești primul condamnat! O să-ți stai încet cu grijă sforicelele și o să-ți dau drumul! Mergi al doilea, hai, hai, binișor! O să, al treilea, ei, ei, ei. ai răbdare că n-am terminat al patrulea, hai, fugi! Și ultimul gata! <laughs> bravo, bravo, bravo, bravo! Bravo! mulțumit de faptul pe care ți l-am pregătit? A, 150 de saltele, 4268 de cearșacuri, pături, cuverturi. Mă mai întrebi după ce am stat pe pardosara goală atâtea zile. Mm -hmm. Ia spune-mi, cum vă descurcați cu mâncarea mea? A, Cred că e o problemă foarte complicată. A, a, a, asta cam așa e. Ai început să le dai de furcă celor de la palas. Păi nu mă îndoiesc și atunci. De ce nu mă las să, să plec? Iată. În câteva zile îmi o Barcă și mă duc. Nu, nu, nu, nu. Pentru că ei se gândesc cum mai putea să le fi de folos aici. Ne dar să se gândească mai repede. În curând o da. să înceapă o foame de cumplită. Înbărăție. Tot ce e posibil. Zilnic, fiecare stat e obligat să dea șase boi, 40 de oi, pâine, vin și câte și mai câte. Mai sunt și cei 600 de slujitori care și-au instalat corturile în jurul templului ca să te păzească. <laughs> Au gânduri mari cu mine, dacă mă prețuiesc atât. Mm, vom vedea, vom vedea... Ei, acum or să sosească doi ofițeri care îți vor scătoci puțin prin buzunare. Aha, și tu ai datoria să mă pregătești. Gulliver, prietene, observ că ai un cap mare și sper că în el se găsește destulă minte. Te rog, fii amabil. Nu, Hurgo, prietene, n-am de gând să mă potrivesc, am să mă dezbrac în fața lor, am să-mi golesc buzunarele... No, no, no, no. Ajunge să-ți golești buzunarele, omule mare. <laughs> fac și versuri, da. Și ai grijă, nu cumva să le faci vreun rău. Înci mm -hmm. da. Ce se Ce fac acolo? O estradă înaltă pentru majestatea sa. Stradă? Va fi un spectacol. Nu, nu. Împăratul nostru vreau să comunice mai ușor cu tine. foarte onorat de prezența voastră. Excelent. Dar recunosc că și preferați să vă fac eu o, viz o vizită. Firește, lanțurile astea. Mă împiedică Dacă ne vom convinge că ești prieten?" Bine înălțimea voastră, dar am făcut tot ce mi a cerut. Mi-ați percheziționat și buzunare." Oh, percheziționat. Exagerez, am făcut un mic control. Trebuia să fiu sigur că nu ai asupra ta obiecte ce pot dăuna poporului meu." Dar unde sunt ofițerii pe care i-am trimis? Majestate, în buzunarul meu drept. Am să vi ofer unul câte unul. Iată, mai întâi Flesen-Frelok. Și Marsi-Frelok. Sper că v-ați făcut staturia așa cum se bubine, nu? Fireste, în tine voastră. E? Și? Ce-ați găsit? Ne îngăduiți să vă citim inventarul? Da, vă ascult. În buzionarul drept al hainei omului munte am descoperit o bucată de material destul de mare pentru a fi folosită drept cobor în tale a tronului. Aaaa, ah. și orba de batista mea. Iată, iat îmi pare rău, dar va trebui să-mi o înapoiați repede, fiindcă, uh, fiindcă am nevoie de ea. Tot în buzunarul drept am dat de o, o mașinărie cu un mare la capăt. Mașinăria face un zonă neîncetat ca uruitul un unui mor de apă. Se pare că e un oracol pentru că omul munte îl privește de ori cu atenție. Nu, nu, nu, nu, nu e un oracol. E un ceas. Ceas? Ceas. Ceas, ceas, ceas, ceas. Ce înseamnă asta? Cei mai voici ostași din gardă să mi-l aducă. Vreau să-l văd de aproape. Nu Ia uite ce frumos e Vă să zic că ăsta e Ceas Cea? Și la ce îți folosește omul mare? Măsoară trecerea timpului, majestate mm -hmm. parte ziua în ore Orele în minute minutele în secunde. Da, da, da, da, da, da, înțeleg, înțeleg, dar ești sigur că, ce, în sfârșit, mașinăria asta minunată nu ne poate face vreun rău? Nu, majestate, nici vorbă. Da, atunci e bine. în buzunarul stânt am găsit un fel de gig în care sunt în două deci de stânti lungi. <laughs> Ho, ce vă spuneți? Domnului, habar n-am la ce vă referiți. În buzunarul sunt, n-am decât un pieptene. De, de, de, de, de. Pieptene. Pieptene. <gătos> Priviți-l. Da, da, da, da. E, e prima oară când văd un asemenea obiect și la ce-ți folosește? Îmi piepten părul. Priviți. Da, da, da. E, e, e, În drept de la piept se găsește un pachet uriaș făcut din materiale albe și, și subțiri, împăturite unul peste altul cam de grosimea a trei oameni legate cu un odgon gros și însemnate cu niște figuri negre. Uh -huh. S-ar putea să fie niște scrisori? Da, da, da, bine, bine, bine, dacă sunt scrisori, vene, haideți mai departe. Niște scrisori nu pot fi periculoase. O, n dreptate, dar asta e o altă poveste. Uite, mi se pare că încep să-mi pierd răbdarea. În buzunarul mare din partea dreapta am descoperit o țeabă de fier de neugimea unui om fixată pe o bucată de lemn mai mare decât țeaba. În buzunarul stâng o altă mașinărie asemănătoare. Sunt două viete nemai întâlnite despre care nu știm ce să credem. Da, da, da, ce, ce, ce sunt astea, omule, mare? Ne poți spune ah, Cu plăcere. Sevile de fier sunt pistoalele mele de buzunar. Ah, cum adică? Fii mai clar! Ah, mai clar. Da. Bine. Pistoalele se folosesc în luptă, pentru atac sau apărare. Hmm, cum să vă explic? Voi aveți arcuri și săgeți. Da. Ce faceți cu ele? Luptăm! Deci, Luptăm! E bine, m Majestate, Luptări. noi preferăm pistoanele. Da. Vreți să vă arăt cum funcționează? Da. Deci încarc pistolul cu praf de pușcă de aici din pungă da. și... Dar o clipă. Înainte de a face demonstrația... O rog, pe înălțimea voastră, să nu se sperie, nu se va întâmpla nimic, rău. Așa, apăs pe tragaci și. Vă <fie> că am ha Iată, ha Maria ta n-ai hucit. Bravo! Ești vital, nu glumă. Gulliver! Gulliver! Te rog, apnea, că te-mi iau, măscut! Da, da. Să-mi lăsți un ceva! Așa, ce te-am rugat eu? Să te porți cu grijă. Și tu? Ierta. tu? B o ierta. dar începuți să mă... <esuze> Bine, bine. Hai, pune pistoalele jos și punga cu pulbere lângă ele. Le vom lua și le vom duce în arsenalul înălțimii sale. Pe și ceasul și jurnalul meu zinic. Mm. Punga cu bani, pieptenele. Bine, bine, bine. asta le poți ține. Împăratul m-a trimis să-ți spun că le poți păstra. Înseamnă că nu s-a supărat pe mine. <laughs> Crezi că o să-mi redea libertatea? Nu știu, libertatea, nu știu, nu știu. Pentru astăzi ajunge. Ia-te uita, ești, cumva sunteți redresal, primul secretar al afacerilor private? Ba da, chiar eu, omule Munte... Spuneți-mi, Gulliver, mi-ar ah. face plăcere. Ce vă duce la mine atât de dimineață? Doresc o audiență de o oră. O, o, o ce? O audiență de o oră? Da. E o vizită protocolară? Nu, una particulară, omule. Vreau să spun, Gulliver. Cu ce îți pot fi de folos? Nu știu cum este în țara din care vii tu, dar la noi. Cum să spun, noi trăim mereu sub amenințarea a două urgii, o cumplită dezbinare lăuntrică și primejdea de a fi cotropiți de un dușman deosebit de puternic. Ah, exact, exact ca la noi. Filozofii noștri se îndoiesc că ar mai exista și alte state și împărății, pentru că de șase mii de luni, cronicile nu pomenesc alte ținuturi în afară de Liliput și Blefuscu. Ei zic că tu ai fi picat din lună. <laughs> din lună, dar de unde? Tot de pe pământ, numai că la noi oamenii sunt mai mari și necazurile la fel. A vrea să știu mai multe despre dezbinarea din țară. Da, deci, de mai mult de 70 de luni, aici se războiesc două partide. Trag mm. și Slamersan. Da. de astfel, după tocurile înalte sau joase ale pantofilor. Unii cred că tocurile înalte se potrivesc mai bine cu vechea Constituție. Însă împăratul nostru a hotărât ca el și toți cei care îl slujesc să poarte tocuri joase. Ah, și mai spuneai ceva despre primejdia de a fi cotropiți? Da, de cei din Blefuscu. Ei sunt cei mai mari dușmani ai liliputului. Da, de unde atâta dușmanie? Și de, de ce? Dar, dar îți spun! Ascultă, ascultă. Deci, de mult... Exista obiciul ca ouăle să fie sparte la capătul mai turtit. Dar pe când era copil, bunicul majestății sale, spărgând un ou, s-a tăiat la un deget. Drept urmare, împăratul, tatăl său, a dat o lege care obliga întreg poporul să spargă oole la capătul mai ascuțit. Dar nu, nu văd care e deosebirea, dar în sfârșit Ei bine, unii n-au vrut să respecte legea asta și atunci, sute. Mii de oameni au părăsit liputul, s-au refugiat în Blefuscu și au devenit dușmanii noștri. Stai, stai, stai, Redresal. De ce nu se dă o altă lege care să spună că omul poate sparge un ou la orice capăt? Fiecare să-l spargă cum vrea. E imposibil! Dar eu, eu cu ce vă pot ajuta? Să nimicim flota dușmanului care se pregătește să ne atace. Aha, punctul 6 al declarații, în schimbul căreia mi-am recăpătat libertatea, mi-l E momentul să stii cuvântul. Acum? B da, am pierdut deja 40 de vase mari și alte vase mai mici. Treizeci de mii dintre cei mai buni marinari și soldați. O... Cei din Blefuscu au o flotă puternică și se pregătesc o... să ne atace. Majestatea sa împăratul m-a însărcinat să-ți grăbesc această stare de lucruri. Bine. Bine, spune împăratului că sunt gata, chiar și cu riscul vieții. Să-i apăr persoana și statul împotriva oricărui potropitor. Mulțumesc! Pe când, Marea Operațiune? Marea ta, împăratul... A hotărât capturarea plătei dușmanului să aibă loc de azi în trei zile. Bine, mă învoiesc câteva se sunt. Cinci Perfect. De azi în trei zile, odgoanele și cârligile să fie pregătite. Eu fac restul. Mai e ceva? Da, da, împăratul, întreaga curte, locuitorii capitalei vor sta pe mal. Mă rog, și dacă nu reușesc și... Vă invadează inamicii. Oh, oh, oh, dar în părațul se că planul a fost atât de bine gândit încât nu poate să dea greș. <laughs> Mai ales că se vizuie pe forța și inteligența ta, omule mare. <laughs> bine. <laughs> bine, dacă vreți să asistați la spectacol, o faceți pe propria voastră răspundere. De ce e întârziat? De ce? Drumul e lung. Are mult de muncit. Nu s-a fi întâmplat ceva. Dacă marina e pe vasele dușmane, i-au făcut vreun rău. Ai, Iurea! Au fugit ca potrânichile. amintiți vă Ne-am speriat noi când l-am găsit pe malta. Ce credeți că ești mai bine? că vă ceva pot dați mi o ocean o, -o, o -a, a, a -a. A -a, e flota din blefușcu cu 500 de coreriva! va ce frumusețe ce ce frumos dar unde e omul muncă? Păi nu se vede, pentru că trupul lui e în apă, majestate! A, da, da, e a intrat la, la flota a ajuns la mijlocul canalului și el tot nu se zărește! Mm. Nu s-o fi necat? Vai de... ce, ne ce ne face? Păi, dacă s-a necat, înseamnă că... Vă luați mine cu gânduri vreși, mă! Ce-ar să ne retragem Majestate? să fădim! a din Ia uite, s-a ridicat în picioare. A -a. Acum apa ajunge până la mijloc. Ia uite, ne-a făcut o surpriză. Da. Următând la nivelul parcel. Ce -a surpriză! Mai BP și chiar a vrut să ne dea emoții Dreia, Să că ne-a un Ali putru, marinari spreia corbi. Spreia, Se munte. Spreia, să trăiască omul munte, Bine ați venit în palatul meu, majestate. Sper că v-ați instalat bine. Masa mea este destul de spațioasă. Desigur! Omule munte, am venit aici pentru a-ți oferi cel mai înalt titlu de onoare din liliput, Nardac! Și o decorație pentru vitejie! Mulțumesc, majestate! Gulliver, Gulliver ajută-mă să, să, să potrivesc decorația decorație, ca să mă fac de-o zare. Hai, lasă-te! Vă rog, majestate! Oh, câte de tică, <gătă -mă> Noroc de fundiță! Altfel nici n-a și văzut-o! <gătă -mă> Mulțumesc, majestate! Vă rog să mă considerați în continuare la ordinele voastre cu toată puterea și loialitatea mea. Ne-ai făcut această dovadă, omule, munte, dar noi așteptăm să ne mai dai și altele. Cu toată plăcerea, majestate. Da, da, da, am văzut că de priceput, așa că acum. Va trebui să mai faci o expediție pentru a aduce restul corăbților. Da, de, majestate, în portul lor n-au mai rămas decât uh, câteva vasei comerciale și bărci. Blefușcu, nu trebuie să mai amănițe forța! Nici comercială! Nici, da, așa. Vreau să transform țara într-o simplă provincie în fruntea căreia voi pune un vice -mpărat. Nu mai înțeleg nimic, majestate, de vreme ce nu mai sunt periculoa. O clipă, Oliver, ai uitat de surgioniții din Blefuscu. Ah, da, chiar, surgioniții din Blefuscu. Trebuie să-l vați, trebuie să-l vați și la locuitării din Blefuscu. Trebuie nimicii, să fie nimicii cunoști, să se termine la dată cu spantul, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, Toată lumea trebuie să respecte trașiția, trașiția celei de-a sparge la capătul Tuguiat, la capăt de am zis... La, da, da, majestate, la Tuguiat, nu vă supărați înălțimea voastră, da. am auzit și eu de această veche dispută, dar nu vă fie cu supărare... Un străin de acest lucruri nu prea ar trebui să se amestece în treburile interne a două state. Ce da? Care da? Niciun două vreau să fie unul singur. Aceasta este doi în stare și mă voi îndeplini. Majestate. pa! Majestate. Dar nu cu ajutorul meu. Și de ce eu sunt un om liber, sparg olele la ce capă se nimerește. Nu fac din asta o tragedie. Mă rog, Opiniile și faptele tale te privesc personal, omul de munte, omul de munte. Aici ești cu meu și faci chetomia! Da! Dar nu împotriva principiilor mele pentru că nici o lege din lume. Și niciun împărat nu va putea să mă transforme într-o unealtă a înrobirii altui popor. Omule, Monte, îți atrag atenția că nu se vorbește așa cu un împărat. Oliver, înțelept, gândește-te la urmări. Da. Da, aveți dreptate. O asemenea hotărâre trebuie bine. Cumpănită! Rog pe înălțimea sa să-mi dau un răgaz de o săptămână. Vreau să mă gândesc. Da, da, foarte da, bine, bine. Bine! Îți fac această favoare, omule, mult. Sper să apreciezi cum se cuvine în mea. Pentru că da, mai bine să mergem. Să mergem, majestate, să mergem! We'll be Celor oameni de aici Nu m-am uitat de mult la cer Da Nici la stat și la gânduri După câte am făcut acum Înăltesc împotriva mea Cât de puțin cântăresc în ochii împăraților Serviciile aduse coroanei Atunci când în celălalt taler Al balanței atârnă Refuzul De-a le satisface patimile. Și când te gândești că Într-o oră Aș putea distruge toată mupărația, strivindu-l pe ciocnul. Ce, Ce? Cine mă Cine e masturbă? Eu sunt burgo aici, în cultura de la piept. Hai, hai, hai, hai, hai, Sustă, hai, hai, te-am văzut abătut în ultima vreme și m-am temut să nu faci vreo prostie. Asta mărturisesc că îmi trec prin cap tot felul de prostii. Câteodată îmi vine să distrug totul în jur. Nu, să nu faci asta, Gulliver. Să știi, oamenii n-au nicio vină. Da, dar împăratul e crud și nedrept. Cel puțin așa se poartă cu mine. Mm, nu pot să nu-ți dau dreptate, Gulliver. Așa e. Dar nu-i pedepsești pe toți din cauza unuia, Scurgo. Atât de puțin ai reușit să mă cunoști. Mm. Nu sunt nici rău, nici răzbunător. De fapt, cred că mă chinuie dorul de tucă, mm. dacă aș avea o barcă, măcar o barcă, o barcă. A, ah, au fost niște voci. Da, noi da. suntem noi, te spicăm de câteva minute. A, ah, prietenii mei Hurgo și redresal. Da. Haideți, urcați sus. Dar... Ce ați spusit. De ce -a spus deci pe drumul miez de noapte?" <gânt> e urgent și grav, Gulliver." Zgomotele pe care le faci de două săptămâni au ajuns până la curte." Până la curte, a, Doamne, și eu care m-am străduit să lucrez fără să fac prea mare scop." Pentru urechile tale, e, poate." Dar, de fapt, ce mișterește, a? Ce?" O pereche de rame." Rame?" De ochelar. obiectele astea lungi, mai lungi decât înălțimea ta și late cât palma. Dar la ce folosesc? Sunt două lopeți pentru vâslit. Lopeț? Lopeț? sunt enorme. Gulliver, am venit aici în cea mai mare taină. Da. Dacă vom fi prinși, ni se va tăia capul. Da. Vai de mine. Da. Pentru aceste două obiecte nevinovate... Păi, tocmai asta e, nu numai... Dar de la disputa mea cumpăratul n-am mai făcut nicio ispăt. E, iscoatele Măriei Sale, te-au văzut un blend adesea pe malul mării în zona interzisă. Da. Mai mult, ai fost văzut înotând spre țărmul dușmanilor noștri din Blepuscu. Da, mie nu mi-a fost adusă la cunoștință această interdicție. Da. Am crezut că e numai pentru supuși înălțimii sale. Nu glumi, Gulliver! Nu glumi! Aproape toți slujitorii înălțimii sale sunt împotriva. Da, da! Te acuză de trădare! Sigur, fiecare are motivele lui. Bolgolan, amiralul curții te urăște de moartea. Da, am observat că nu-i sunt simpatic. Mm. De ce să mă urască? Cum, de ce? Cum, de ce? Pentru că Marea Victorie reportată asupra țării Blefuscu i-a umbrit lui faima de amiral. Curcă da! Iar Flimnap, marele vistiernic, ne tot amenință că nu mai are cu ce să-ți plătească hrana. De Și are dreptate. S-am spus de la început, Hurgo, că se va întâmpla așa. Ce? e puțin lucru să înfuleci pe zi hrana a 1728 de lilliputani? și împăratul care este atitudinea înălțimii sale? E, ai, majestatea sa este cel mai supărat, cel mai... Sigur, faptul că nu ai consimțit să capturezi toată flota din Blefuscu pentru a transforma această țară într-o provincie ale Liputului, este considerat de măria sa ca o jignire adusă autorității sale în stat. Jignire? Sigur. E grav, e, e foarte grav. Înțeleg că vor să mă pedepsească. Mm -hmm. Dar mm -hmm. cum, cum, cum? și amiralul au insistat să fi condamnat la cea mai crudă și mai rușinoasă moarte. Da. Și anume... Să ți se incendieze casa uh. după ce tu vei fi băut o mare cantitate de prafuri de dormit pe care slujitorii ți le vor fi turnat în vin. Oh, uh. Ce moarte rușnață! Am reușit să-l fac pe împărat să renunțe la planul ăsta. I-am propus să-ți viața, dar să-ți omoare ochii cu săgețile otrăvite. E, oricum trebuie să recunoști o mai... umană, uh, mai umană. Da, da, da. Ce nevoie am de ochi când pot vedea cu ochii miniștilor înălțimii, s Pe Stai... vizi, ai înțelege Gulliver, n-o este o pedepsă mai ușoară, e tot ce s-a putut face, erau atât de înverșunați, nici nu știi, dar toți, chiar și Regina, Aha. toți... Au votat pentru moartea. Așa e, da. Ah, să înțeleg că trebuie să fiu recunoscător înălțimii sale pentru mărinimia și bunătatea pe care mi le arată. Ah, ah. Și voi? E. Ah? E. Voi, voi, voi ce ziceți e. să mă supun? Omule munte, dragul meu. Dragul nostru. nostru. Am făcut tot ce se putea face, crede-ne. Să lași un om fără vedere este un lucru atât de gras! Să lași, Prieten, prieten, de... am să mă întorc în țara mea. Am să plec de aici. Mai bine mort în fundul mării decât oh. fără vedere. Da, acum știi, noi trebuie să ne întoarcem neîntârziat în cetate. Tot atât de tainic precum am venit. Nu, nu, nu, nu plecați, vă rog, vizita <griv> noastră. M-a făcut... Să iau hotărârea pe care o pregătesc de câteva săptămâni. Care? Voi pleca. Cum? Cum adică? Cu o barcă. E ca o feche, dar sper să mă ducă undeva. Oriunde. Nu mai să plec de aici. Ah. Ah, vă să că pentru asta-ți meșterai cele două a, vâsle. A exact, da. exact, am reușit să repar de bine de rău barca salvatoare a. și am ancorat-o mai departe de mal. Mă Sigur, dacă stăm puțința noastră, sigur, cu Mi-am redus rația zilnică de hrană și mi-am făcut ceva provizii, a. dar nu ne ajungă. Noi am putea face rost de mâncare, sigur, nu foarte multă, dar, dar cum să-ți o trimitem aici? De nici nu e nevoie. Puteți să mi împrumutați uh, pentru câteva ore cel mai mare vas de război. voi. Uh, no, uh, îl voi îndemna pe împărat să facă niște manevre pentru a-i speria pe cei din Blefuscu. Așa, așa, iar eu voi transporta acolo toată hrana pe care o voi putea aduna în cele trei zile care au mai rămas. Peste trei zile este... Fixată execuția mea? Da, da, e. E cum să zic, e termenul, termenul dar exact, cel mai lung. care l-am putut noi obține. Noi obține termenul. Ei, termenul. Bine, peste trei zile în zori, voi ridica ancora. A, a, a -a. -a -a. Și vasul nostru! După ce voi transporta toată hrana și lucrurile mele în barcă, îl voi împinge la țară. Mă. Stați! Dar dacă se află cumva că m-ați ajutat? Ce se va întâmpla cu voi? Nu, nu te teme, I spadele înălțimii sale nu sunt atât de inteligente pe cât pat. <gură> Iar oamenii noștri nu sunt! Da, atunci pot să plec fără grija. La revedere, prietene. La revedere. revedere. Urații, succes. succes. Succes, prietene. Și vânt bun la pupa. La Corabie de război! Dar cum a aflat? Mm. Un marinar a scăpat de pe corabie și a fugit din oraș să-l anunțe ah. pe împărat. Chiar eu i-am dat calul meu. dar unde duce corabia? La dușmanii noștri, din furtă! Cum? De L-am văzut eu de la început! No. Eu, Gatil, s-a oprit! Dar a, ce e acolo? E foarte ciudat. Omul munte s-a oprit și duce ceva la corabie. se întoarce din nou la corabie! Mm. Ce-o fi făcând? Dați-vă la o parte! Nu împăratul! da, ce mă roba da, roba da, roba da, roba da, roba da, roba da, roba da, roba da, roba da, roba da, știe da, m da, pus da, da, roba da, da, da, roba da, roba da, roba da, roba da, roba da, roba da, da, da, da, Bă, ce? Bă, asta e pe dreapta să-i scos doar ochii? Ce? Dacă nu uiți, uite ce face cu ei. Fură corabia să o duce dușmanul. Iertare, iertare, majestate. Da ce acolo? ce acolo? acolo, acolo. E greu să briceam. Nu e așa că o... Da, ca e o barcă. ca o barcă. E... Tămpitule, cum o să fie? Parcă nu vezi cât de mare? E imensă, nu e mai mai e mi e barca. ior la corabie. Să-mi doar ce ior. La timpă n-ar fi de să la ta că-mi puteți și l-o trăsit. Dar mă gândesc. Ce mai fai? Ce mai fai, amirade? Hai! Pe urmă, ce Am înțeles, nu le Companie paniezi? Închei pe căgera. doi, trei. <laughs> ce cereailor. Ha ha. voastre nu ai ajuns până la mine și părți la barcă și adio! <răzări> <răzări> A bine! Ei, păi nu v-am spus eu că e o barcă! În fără atâția numai că, vezi, barca asta e pe măsura lui! <răzări> Acum se urcă în ea! Da, s-a sculat în picioare și ne face semne! Adio! Azi, Liliput, mă duc în țara mea. Dumnezeul meu mi-a trimis în marea lui Mărinie o barcă salvatoare. Vă mulțumesc și vă sunt recunoscător pentru găzduire, înălțimea voastră. Și vouă, tuturor locuitorilor acestei țări, nu vă voi uita niciodată. Adio. Gulliver în țara piticilor de Jonathan Swift Dramatizare radiofonică de Virginia Velcescu Au interpretat Eugen Cristea, Boris Petrov, Cristian Rotaru, Mihai Bisericanu, Daniel Horhocea, Cristian Șofron, Petre Dinuliu, Dan Bobe În rolul lui Gulliver, Dan Condurache Asistența tehnică, Viorica Liche și Florica Dănescu Regia și ilustrația muzicală, Vasile Manta.